Bueno, Termita, dira insektu sozialak daukate bia lurrazpian eta bertatik ba, egur bia abiatzen dira, ez? Karo, hauek, e, ba, soan ez dute inungo arazturik sortzen, egurra e, bezkomposatzen dute, baina, klaro, e, dauzkagunean herrietan berlinea ba, egiten dute, eta behaiek bia, egur bia abiatzen dira, eta arazoa da ba, egurrazko estruktura garritzen dituztenean, barrutik guztiz egiten dituzte, eta horrek, basorditzake arazoak. Gontu da, e, komeni dela, termitan biologia ezagututa, komeni dela herri erribuztia e, aztertzea izan ere, bueno, beraiek, abiak lurrezten dituzte, milioika eta milioika e, indibidio gonditezke, uh -huh. e, kolonia bat baino gehiago egon daiteke leku berean lanean, eta orduan, e, ez dute etxe bakar bat jotzen, e, baizik eta inguruan daudeen, ba, etxe izitzetara daitezke. orduan, uh -huh. normalean termitako zo so jota dago netxe bat, eh oso gaizki dago eta nabaritzen da ibiltzean soilik ja ba lurra dibez kristo soinu ateratzen du eh oso oso egoten dira paretak orduan gure lana da ikuste azetxea zauden termitea termitak jota eta eh beraien egoera estrukturatua zein den gero tratamentu integral bat egiteko herri guztian eta gero etorkizunera behin tratamentuak egin ostean Ba, Zelan egin beharko liratekin ba, esango genioke udaletxeari bat kontutan hartzeko e, etxibilza horrek estruktura handi du eta tratamentu egin otan ez da gainengo arazorik, baina beste horri ikusi diogu ba hori ba araraztak izan ditzakela eta Erdun komminiikoitzake, ba, beste analisixakonago bat egitea behin tratamentuak bukatuta.